до відпущеного Богом строку. Та марні оті вмовляння. Заспокоїться козацьке серце, коли лише кохана до грудей пригорнеться, лише коли з її вустами, пухкими і п'янкими, коралово-червоними, духмяними, зустрінуться молодецькі вуста, завбачливо прикриють перший поцілунок божественного кохання тонесенькими пухнастими вусиками». «Господи, за що ти так полюбив своє творіння? За які заслуги нагородив його цим прекрасним почуттям, коханням? За що така милість нам, дрібнюсеньким людиськам? Яке ж прекрасне життя, який прекрасний світ, Боже!» Та раптом Іван завмер на одній нозі, прислухаючись. Десь попереду лунали тихі голоси. Обережно, щоб і гілочка найменше під ногою не хруснула, та навіть, щоб травичка травичка зашелестіла, поставив він підняту ногу на землю, а далі просувався тихіше від лисички, що крадеться до курника. Чий це голос, Тонесенький? Нібито її, Гелени. Але чом вона тут, у садочку? Чом не спиться, прекрасній? Милі серцю дівчині Чарівної літньої ночі І головне Навіщо вона розмовляє Сама із собою Якби не вийшла дівчина гуляти Усю коротку літню нічку Іван простояв би По під тином дому каплі Споглядаючи на крайній праворуч вікна Бо там спала Би мила його серцю Козацька дочка Гелена Але не спить вона ні, не спить, у садочку гуляє. Та ще й не одна гуляє, очевидно, бо до когось лагідно так промовляє, дуже лагідно. А от до кого? Може до подружок таких же молодих та гарненьких, як сама вона? А раптом як? І ще ближче підкрався Іван, але за тіні дерев, що росли довкола самого тину, про всяк випадок не вийшов – і закляк від несподіванки бо прогулювалась Гелена по садочку справді не одна а під руку з молодим статним парубком і не просто з якимсь незнайомцем а так гуляла Гелена з товаришем його зі Степаном Раковичем В очах у Івана запаморочилося потемніло так немов би на літню ясну місячну нічку хтось вилив гігантський повний чорнил-каламар. Дивно було, як парубок устояв на ногах, як не впав і не видав своєї присутності зайвим шумом. Але таки встояв, задерев'янівши, а отямившись, прислухався уважно до дівочого щебетання і от що почув. «Коханий мій Степане, скільки ж ото мені ще чекати лишилося? Коли ж ми нарешті одружимось?» Просто помертвіло серце Іванове від дівочих слів. Он, як далеко виявляється, в них справи просунулись. Отже, вони давно вже освідчились одне одному в коханні, і тепер тільки про весілля й домовляються. «Господи, Боже Всесильний, навіщо?» Ну навіщо створив ти світ таким паскудним? Навіщо допустив таку несправедливість, як нерозділене кохання? Краще одразу ж утопитися у казані з киплячою смолою та сіркою, живцем згоріти у пекучому пекельному вогні, захлинутись у вирі посеред річки, ніж цю муку терпіти». Втім, тепер Іван почувався саме так, ніби вогонь уже обійняв його від п'ят до самої маківки, ніби легені вже розривали зливи крижаної води, а серце його, не би, шкворчало на пекучій сковороді, смолою гарячою полити, сіркою приправлене. Серце, серце, тільки ноти тріпотіло у грудях полоненою пташкою, а тепер німієш від несамовитої люті і образи. Серце, серденько, ну будь ласка, не розірвися на тисячу шматків від туги й болю. Кріпися, серце, кріпися, бо тепер не вмирати від щастя, тепер жити потрібно, жити. Боже ж ти мій, навіщо? Адже його зрадили, а зрада лягає на серце незносним тягарем. Зрадила дівчина, бо замість надії на вічне щастя гарбуза піднесла. Причому не на людях піднесла, а тишком-нишком підсунула. З легесенькою посмішкою ніжкою своєю стрункою підступно підштовхнула. Так, саме так. Видовбаного гарбуза сповненого всередині отрути і гною. Зрадив товариш, який спочатку прикидався справжнім другом, бо з-під носа підло вкрав серце коханої дівчини. Тепер він пригорне красуню Гелену до грудей, поцілує у коралові вуста він сотників син Степан. Панянка пригорнеться до панича, панич до панянки – і що їм якийсь безрідний сирота? Ні, колишній товариш його Степан Ракович зовсім він ніякий не панич. Син плішивої безпородної суки, сволота й паскуда, якого голими руками придушити мало. От хто він такий? Смерть йому, смерть клятому байстрюкові. Ось зараз витягти пшаблюку і... Похитнувся Іван... Немов би у груди, у самісіньке його серце і справді влучила зрадницька куля. Похитнувся, але на ногах усе ж утримався, тільки що сили стиснув кулаками скроні, до срібних дзвіночків стиснув і тримав, доки тонесеньке зеленчання не змінилося ревінням водограю.